Останнє, що я побачив там, було обличчя людини, єдиного чоловіка, який залишався спокійним, який невідомим мені чином викликав сюди моторошну подобу пекла. Цей чоловік був членом ордену.